A long while going, long while going. A long while going, long, long slamska internet stranica minber ho ma je abghi ya ila ni rajian li karu riza ul hadhihi I svaki rasul wa wafu tu ona i ko i da kažem varen Allah ja niko ga ne smatram rav islamska internet stranica minber فيض لاحز كل ما حظ أو ص واللتكم منكم أدعona إلى الho Nekomeđ Obama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro Ozla oročti. ونجاشوا جرى القسط انهم المفلحون اشرقتنا شيء من Allah u akbar, Allah u akbar. La ilaha illa Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah nehmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد لا إله إذ الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا ما مسلمون ويقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة دلالة وكل ضلالة في النار Eka je slava i hvala našem uzvišnom gospodaru Allahu želešanuhu nalika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Svjedočimo da nima drugog istinskog Boga dostinog obožavanja osim našeg uzvišnog gospodara Allaha želešanuhu. Eka je salavat i salam na Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi ve salame na njegovu častnu porodicu ashaabe. I sve one koji slijede jedinu, ispravnu, jedinu priznatu vjeru pod uzvišenog Allaha Đallašanuhu Islam su sudnjeg dana. Objavio uzvišeni Allah Đallašanuhu u svojoj plemenitoj knjezi, o vjernici bojte sa Allaha Đallašanuhu onako kako ga se treba bojati i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. I objavio je Allaha Đallašanuhu, o vjernici bojte sa Allaha i budite sa onima koji su iskreni. U je najbolji govor Allahu želešanuhu govor, a najbolja uputa, uputa Muhammeda Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, najgore stvari su novine u vjeri, i svaka novina u vjeri se smatra novotarijom, um, svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi vodi u vatru, pera sallallahu želešanuhu sačuvanje. Draga moja braća, i sestre... Allah dželešanoho je izmilosti prema ljudima podario im mnoge blagodati. Kao što kaže Allah dželešano u svojoj K'nizi, "Va in sa'du ni'matallahi la tuhsuha." Ako budete brojili Allah dželešanoho blagodati, nikada ih nećete nabrojati. Svaka ako najveća blagodat koju Allah je Allah dželešano podario ovom narodu ovim ljudima jeste njegova uputa jeste vjera islam i svakako jeste sunnet Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme što je u putu na sunnet Allahov poslanika njegovog poslanika Muhameda Mustafa sallallahu alejhi ve selleme da sva jeli svoju vjeru islam onako kako je praktikovao poslanik sallallahu alejhi ve selleme od tih mnogobrojnih blagodati Koje je Allah Želešanu podario narodu, podario ljudima, jeste i sposobnost govora. Jeste mogućnost da čovjek izrazi ono što nosi u sebi. Mogućnost da čovjek komunicira s drugim ljudima, razgovara, razminjuju mišljenja. Allah Želešanu je stvorio taj po veličini jeli, mali organ jezik s kojim čovjek ulazi u islam izgovara riječi šehadeta ašhadu ilaha illallahu ašhadu muhammeda rasulallah zatim čovjek s tim malim organom može da slavi allaha šanohu, i da povećava jeli, svoj iman međutim draga moja braća povijem taj sestre treba da znamo na isto tako čovjek može da izgovori riječi kufra na obidillah taala pa da izađe iz svoje vjere pa izađe iz vjere islamska ili je može da koristi govor koristi svoj jezik onako kako Allah dželle nije zadovoljan pa da ga ili Allah dželle iskuša nekim stvarima ili je da ga iskuša Slabljenjem, slabljenjem mana i mrtvilom srta. A ćemo ako Bog da, jeli, večeras da progovorimo nekoliko riječi o jednoj opasnoj stvari, o jednoj bolesti koja se uveliko, jeli, uvriježila među muslimanima, a muslimani o njoj kako malo razmišljaju i ne čine ništa, jeli, da se ta stvar, ta bolest koja se pojavila među nama i tako, jeli, ovako proširena, mo si mani ne rade ratove ništa je da je sudbio pa ćemo ako Bog da večeras za progovori nekoliko riječi i da uputimo inshallahutaala jedni drugima nekoliko savjeta u suzbijanju ogovaranja, u suzbijanju gibeta i prenušenja tuđih grijehi odnosno je li odnosno emimeta. Inshallahutaala ovom prilikom je li se samo na riječi Allaha قال الله جل وعلا ان صلى الله عليه وسلم اصحابه اصحابه اولي الكاجه وزيشن الله جل وعلا كما استوي يلي في سوره الحجرات 12 الايه تو بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا E'o hibbu ahadukum a'i akula lahmea khihi meytem fekerihtumuh. Wattaku Allah, inna Allahe tawabur rahim. Kao što stoju prijevodu značenja. O vjernici, klonite se mnogih sumničenja. Neka sumničenja su zaista greh. I ne uhodite jedni drugi I ne ogovarajte jedni druge. Zar bi nekom od vas bilo drago da jede meso umrlog brata svoga, a vama je to odvratno vam je tu odvratno zato se bojte Allaha Allah zaista prima pokajanje i sam nastanje. kaže bno je tije rahmetullahi te reihtu ovaj ajet kaže u ovom se ajetu ukazuje na zabranu ogovaranja koeg je pojasniju poslannik to Allahu alija u smemu haditu koga bilje žebu od da da pohoere radije Allahu kada kaže račeno je Allahum poslaniku sallallahu alaihi wasallam allahu poslaniče, šta je to giebet? Šta je to ogovaranje, Pa je rekao allahu poslaniče, da spomeneš brata po onome, što on nevoli. Da spomeneš brata po onome, što on nevoli, pa je upýtan allahu poslaniče, šta misliš allahu poslaniče, ako je to, što som rekao o mom bratu istina? Pa káže allahu poslaniče sallallahu alaihi wasallam ako je pri to, što si rekao, onda si ga ogovorio ako je primjemo istina ako je primjemo ono što se spomeno o njemu ono po čemu se ga spomeno onda se ga ogovorio A ako bude laž ako bude laž ako se slogao na njega onda se ga onda se ga potvrdio hadis bilježi Muslim termizi, ibn Jarir i drugi veliki je broj hadisa u kojima se zabranjuje ogovaranje imam Al-Bukhari, rahmetullahi ta'ala, svojom sajkijihu, u poglavju o ogovaranju o gibetu, navodi riječi uzvišenog Allaha, وَلَا يَقْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْضًا I neogovarajte jedni druge. Zatim spominje hadith od Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhum, a koji kaže, rošao je Allaho u poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, poka dva kabla, dva mezara, pa je rekao, u istinu se ova dvojica muče. O se ova dvojica muče kažnjavaju a ne kažnjavaju se zbog velikog grijeha to jest ne kažnjavaju se zbog nečega što nisu mogli otsonći od sebe mogli su to što su ciljni na dunjanku da se klonu toga da se riješe toga pa kaže Allahu bosanih sallallahu alejhi ve selleme jedan od njih nije sačuvao mokraće jedan od njih nije sačuvao od mokraće a drugi je išao i prnosio tuđe riječi Drugi išao i prenosio tuđe riječi i činio smutnju fesad između ljudi s tim riječima. Zatim je uzeo Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem svježu granu, prolomio je na dva dijela i zabao po jedan dio na svaki kabur. Pa su ga upitali s čega to uradio Allahov poslaniće. Zbog čega si to uradio Allahov poslaniće, Rekao je možda će im se olakšati, možda će im se olakšati svodak se te grane dok se tej grane ne osuši. Kaže Hafid ibn Hajar láske lami a Ahmed ta'ala alih dveži Ahmed i drugi od Ebu Bekra radi Allahu ta'ala pa je rekao, prošao je Allahu poslanih sallallahu alaihi sallam pokraj dva kabura pa je rekao uistinu se ova dvojica uistinu se to nici ova dva kabura kažnjavaju a ne kažnjavaju se zbog nečega velikog. Ne kažnjavaju se zbog nek Takvog velikog grijeha kojeg znači nisu mogli da odklonu od sebe na dunjalku pa kaže muče se, stanovnici ta dva kabura muče se zbog nečuvanja od ogovaranja i mokraće. Od ogovaranja i mokraće. Vidimo u prvom hadisu, u hadisu od Ibn Abasa radijallahu ta'ala anhuma spominje se prenošen je tuđih riječi, izazivan je smutnje s njima, znači namimet, a u ovom drugom hadisu, hadisu od Ebu Bekra, radi Allahu ca'alan, spominje se, znači, ogovaranje, ogovaranje, jeli, Gibet. Videži Buharija i Muslim, da je Allahu Bosanik, sallallahu alaihi wa sallamena, oprosnom hađu, rekao, u su vaša krv, u istinu su vaša krv, i vaš imetak, i vaša čast, nepovrijedljivi, sveti, kao što vam je Ovaj vaš dan, kao što vam je svet, ovaj vaš dan, u ovom vašem mjesecu, na ovom vašem mjestu, zar vam nisam, zar vam nisam zastavio. Bilež jeb u Davudu svome sunenu hadith od Ajše radijallahu ta'ala anha da je rekla, rekla sam Allahom posljedniku sallallahu alaihi wasallame, šta će ti safija so takva i takva, šta će ti safija so takva i takva pokazujući rukom na nizak rast safi, safije radijallahu ta'ala anha, Pa je poslanik s.a.v. rekao, izustila si tako krupnu riječ, izustila si tako krupnu riječ koja bi i more kada bi se s njim pomiješala, zagorčila. Izustila si tako krupno riječ koja bi more kada bi se s njim pomiješala, zagorčila. Vidimo da Aisha radi ta'ala anha samo je rekla jednu ili dvije riječi ukazujući je na niza krast Safije radi allahu ta'ala anha i Allahu subhanak sallallahu alayhi wasallam i je, o težini njeznih riječi i grijehu a što je šta je onda jeli s nama s našim govorom s našim riječima kada činimo jeli mnogo mnogo i govorimo mnogo mnogo teže stvari od ovih u hadisu koji prenosi muad radiallahu taalan kaže busanik sallallahu alayhi wasallam bog, bog ti dao dobro o marad bog ti dao dobro o marad za nešto drugo strovalje ljude u vatro osim njihove Razne riječi o smrihove zme iz reke. Bilježi je da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: Najkrupnija, najkrupnija i najgora vrsta kamate kod uzvišenog Allaha dželle je ohalalivanje, smatranje dopuštenim časti čovjeka muslimana. Najkrupnija i najgora vrsta kamate kod uzvišenog Allaha je ohalalivanje, smatranje dopuštenim časti časti čovjeka muslimana, zatim je proučio riječi uzvišno, kao što stojali u privodu značenja a oni koji vjernike i vjernice vređaju. Bileži mi je biti dunja i imam al-Bajhaqi da je rekao Allahu, poslanik sallallahu alaihi vasallame, ogovaranje je teži od zinaluka. Rekao je Allahu, poslaniku, až hvala vam ogovaranje je teži od zinaluka, pa je rečeno kako Allahu poslaniće Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem čovjek čini zina zatim se pokaje, pa mu uzvišeni Allah oprosti, dok onome koji ogovara druge Allah neće oprostiti sve dok mu ne svi oni koji je govorio. Čovjek čini zina pokaje se, pomolaj se da mu oprosti, ali onaj ali onaj koji ogovara druge, Allah je mušan neće mu oprostiti sve dok mu ne oprosti, sve dok mu ne fala, oni koje on koji on ogovarao Bilazi Ahmed dijalog poslanih sallallahu alejhi ve sellem prošao pored mezara prošao pored kabura pa je rekao uistinu je stanovnik ovog mezara ovog kabura jeo jeo ljudskog mesa na dlanu kaže Hafiz ibn Hajar al-Askalani rahmetullahi ta'ala alijhi sahiha Buhari kaže pod podjedenjem ljudskog mesa podrazumijeva se ogovaranje ljudi i prenošenje tuđih riječi podjedenjem ljudskog mesa podrazumijeva se obavaranje ljudi i prenošenje prenošenje tuđih riječi vidjaži Ebu Daud od Rashida Malik radiallahu ta'ala anta rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada sam bio na mirađu kada sam bio na mirađu prošao sam pored skupine ljudi koji su imali bakrene nokte koji su imali nokte od bakra kojima su trgali svoja lica i svoja prsa, pa sam mu pitao, ko su ovi džibrile, ko su ovi ovo džibrile, pa mi je odgovorio, to su oni, to su oni koji su klevetali ljude i kaljali i kaljali njihovu čast. Na ovdje Ibdebi Hatim od Ebu Sa'ida al-Kudrija radijallahu ta'ala, koji kaže, rekli smo, O Allaho poslaniče, ispričaj nam što se vidio u noći levetu l Pa je odgovorio, odveu me Džibril a.s. do jednog dijela Allahovih stvorenja. To je narod čiji predstavnici prilaze sa strane jedni drugima i sjeku s njih komadiće tijela poput. Poput obuće, pa kada se nekom od njih stavi u usta, kaže mu se, jedi kao što si jeo, jedi kao što si jeo, pa dunjaluku, a on će u tom dijelu nalaziti samo smrt, a on će u tom dijelu nalaziti samo smrt, o Muhammede, kad bi u tome našao smrt, ona mu moska mrska, pa sam pitao, o Žibrile, ko su ovi, rekao je, to su klevetnici, to su klevetnici podrugljivci. Bileži Ebu Bekr al Ismaili od Ibn Umar radijallahu ta'ala anhumana da je rekao Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallame Ovi koji vjerujete, ovi koji vjerujete samo jezikom i u čija srca iman još nije ušao, ne pratite i ne istražujte mahane muslimana, jer onome koji istražuje tuđe mahane, Allah će istraživati njegove mahane, Allah će istraživati njegove mahane, pa čiju mahanu Allah istraži разоткричега па макар и меѓу негови најближиот разоткричега и покажа тө негову млаחנו макар макар и меѓу негови најближиим ušao омар хаттаб ради Аллаху таалана кодо бekra сиддика а он ебу бекра ради Аллаху таалан држао саибу кого зајзик помое рекао омар што ту радиш Allah ti oprostio grijehe, kaže uvek radjellahu ta'alan, ovo, ono, ovo je ono što hoće da me uništi. Rekao je Omar radjellahu ta'alan, svima nama da to prenošimo ako Bogda do sudnjega dana. Rekao je Omar radjellahu ta'alan, na vama je da se sjećate i spominjete uzvišenog Allaha jer je to lijek za srca. Na vama je da se sjećate i spominjete uzvišenog Allaha jer je to lijek za srca. A da se klonite spominjanje ludi jer je to bolest. A da se klonete spominjanje ludi jer je to bolest. Rekao je Katada, rahmetullahi ta'ala aleyh. Spomenuto nam je da se kazna u kaburu sastoji od tri trećine. Spomenuto nam je da se kazna u kaburu sastoji od tri trećine. Jedna trećina je za one koji su druge ogovarali. Druga trećina je za one koji se nisu čuvali mokraće. A treća trećina... Je za one koji su prenosili tuđe riječi. Prenosi imamo kurtuvi rahmetullahi ta'ala ali ih myšljenje većine islamskih učenjaka da se ogovaranje, da se gibet spominjanje drugih ljudi po onome što oni ne vole, ubraja u velike grijehe poput zinaluka pijenja alkohola, krađije poput prekidanja rodbinskih veza, neposlušnosti prema roditeljima i I tome slično. Kaže imame nevovi rahmetullahi ta'ala ali u ogovaranje čovjeka. U ogovaranje čovjeka se ubraja spominjanje kod njega svega onoga po čemu on ne da bude spomenut. Bilo da se radi o njegovom tijelu ili njegovoj vjeri. Ili njegovom dunjaluku, ili njegovoj naravi, ili njegovom izgledu, ili njegovom ponašanju, bilo da se radi o njegovom imetku, ili njegovim roditeljima, ili njegovom djetetu, ili njegovoj ženi, ili njegovom slugi, njegovom pomoćniku, ili njegovoj odjeći, ili njegovim pokretima prilikom hoda, ili bilo da se radi o njegovom vedrom ili, ili na mrgođenom licu. Kaže Hafid ibn Hađav, rahmetullahi ta'ala alih, Tvoj jezik, tvoj jezik je tvoja brana, ono što te čuva od propasti, pusti li ga, uništit ćete. Pustiš li ga, ćete, a ukoliko ga ukratiš, spasit ćete. Prošao je narod, pored jednog pobožnjaka koji se nalazio u svojoj kući, u svome stanu, pa su ga upitali kako ti je ime, a on je odgovorio zatvorenik, tamničar. Zašto tako Rakao je, zatvorio sam svoj jezik, usčuvao sam ga i nisam njime napadao druge ljude. Kaže Hasan al-Basri, ukoliko vidiš čovjeka da spominje tuđe nedostatke, tuđe mahane, a ostavlja svoje mahane po strani, zna da ga je uzvišeni Allah iskušao time. Zna da ga je uzvišen Allah, iskušao time. Je uzvišen Allah iskušao, iskušao time da se bavi, jeliko? Ljudjim stvarima da se ne bavi, ne bavi svojima. Zato, dragi moji brate, premen taj cijena sestra, se uzvišnjog Allaha, kronimo se ovog zlog tijela, čuvajmo se ogovaranja ljudi, ne budimo od onih koji je uzvišeni, Allah iskušava, a da toga nismo ni svjesni. Ne dajmo svoja dobra djela drugom, kako ne bi došli na sudnji dan kao gubitnici, kao oni koji sa neće imati Dobrih dijela. Najopasnija, najopasnija vrsta ogovaranja jeste ogovaranje učenih ljudi, ogovaranje uleme i onih koji traže znanje, pa makar se kod njih u njihovom radu i ponašanju i inalazile neke od grešaka, neke od mahana, jer treba da znamo da savršenstvo pripada samo uzvišenom Allahu, a griješenja su bili pošteđeni samo poslanici, alejhimu salatu Selam. Kažibna Saker rahmetullahi ta'ala alejhi onaj koga uzvišeni Allah onaj koga uzvišeni Allah iskuša sogovaranjem učenjaka neka zna da je iskušan mrtvilom srca onaj koga uzvišeni Allah iskuša ogovaranjem učenjaka uleme iskušanjem mrtvilom mrtvilom srca upitan je šejhul Islama ibn Taymije rahmetullahi ta'ala alejhi Je li dozvoljeno ogovaranje određenih ljudi? Je li dozvoljeno ogovaranje određenih ljudi i kakav je propis toga? Pa je odgovorio šehhu l'islaminu taj mi je rahmatullahi ta'ala aleyh. Neka je hvala Allahu gospodaru svjetova. Kod govora o gibetu, o govaranju. Osnova je da je ogovaranje ono kakvim ga je protumačio Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallame kada je upitan o njemu. Pa je rekao sallallahu alejhi ve to je da spomene svoga brata po onome što on ne voli upitan je ponovo poslanik sallallahu aleyhi a šta misliš a laho ako je to što sam rekao mom bratu istina nato je rekao allahov poslanik sallallahu aleyhi ve selleme ako je pri njemu to što se rekao onda si ga govorio a ako bude laž ako bude laž onda si ga potvorio nastavlja dalje şeyh Osman te ime pokazuje pa pojasnio je poslanik sallallahu aleyhi ve selleme ovon hadisu Razliku između ogovaranja i potvore. Laž, to jest spominjanje kod vrata nečega što nije pri njemu, poslanik s.a.v. poisto vjetio s potvorom. A laž je zabranjena, ma, oko, ma o kome se radilo, o muslimanu ili nemuslimanu ili nevjerniku, ali laganje, klevetanje, izmišljanje je svakako, jel, na vjernika mnogo, mnogo teže. Ogovaranje u uskoj vjezi. Islamskim brastvom, stoga težina Ogovaranja zavisi od vjere Imana onoga Ko se ogovara Ogovaranje u škoj vezi sa islamskim Brastvom, stoga težina Ogovaranja zavisi od vjere i imana One osobe koja se Koja se ogovara Pa ukoliko kod onog koji se ogovara Iman bude veći I posljedica ogovaranja po onog Koga ogovara, ko se bavi ogovaranjem Biće veća Rekao Ibn Uqayim, rahmatullahi ta'ala aleyh, svaki dio tijela, svaki dio tijela bit će každjavan na sudnjem danu shodno njegovom dijelu. Tako da će usme onoga koji je kidao meso drugih, to jest ogovarao druge i kaljao njihovu čast na dunjaluku, one će se rezati na sudnjem danu, na hiretu ili na drugom svijetu, vatrenim makazama. Znači, usme onoga koji je kidao mjesto drugih, koji je ogovarao druge ljude na dunjaluku i njegove usneće se kidati na sudnjem danu vatrenim makazama. La i vah Pogledaj, dragi moj vrate, ti koji želiš da izvučaš pouku iz riječi ovog sjenog imama, Ibn Luqayma, rahmatullahi ta'ralih, kako će se onima koji su uznemiravali druge, svojim jezicima, svojim jezicima koje nisu sputavali Svojim usnama, koji nisu svoje usne učinili branom, dru, svojim dugim jezicima, pogledaj kako će takvima u Brzehu i na sudnjem danu kako će se rezati vatrnim kliještima njihove usne. Da nas Allah Završanov sačuvao vatre. Znajemo, znajemo, dragi moji brate, da su nam najbolji uzor u našoj vjeri, poslanik sallallahu alaihi wa sallame, njegove pravedne halifa, zatim svi ostali ashabi koji su došli poslije njih i slijedili ih u dobru, i da je Allah želšanu zadovoljan njima, a što se tiče onih, što se tiče onih koji ne poznaju život i djelov Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallame, ili onih koji to poznaju, ali u svome životu ništa od toga ne sprovode u praksu, osim onog jel, što Odgovara njihovim skrastima i prohtjevima, takvih se trebamo klonuti i nikako ih ne smijemo uzeti za prijatelje, nikako ih ne smijemo uzeti za uzre u svome životu, znajemo dobro da je sunnat Allahov poslanika sallallahu alaihi salame poput nuhove alaihi salatu wa salam lažje. Kako to porede islamski učenjaci, onaj ko se ukrca u nju, to jest onaj ko se prihvati sunnata, spasio se. A svaki onaj koji odbacuje i raziladi se sa sunnetom, neka zna, da je osuđen, neka zna da je osuđen na propast. Koji što motivi koji navode na ogovaranje? Jedan od tih motiva jeste ispoljavanje sržbe jednog čovjeka prema drugom, što dovodi do pojave mržnje među njima i kada god se ta mržnja poveća među ljudima, poveća se i ogovaranje jednog čovjeka drugog, jeli, ogovaranje protivnika. Zatim u motive koje navode na ogovaranje spada svakako druženje i potpomaganje svojih prijatelja kojima je navika da ogovaraju drugi i kaljaju čast drugih ljudi, pa kada se nađu u njihovom društvu nezgodno im je da prekinu Boga, baba, svoga prijatelja koji spominje druge pološem ili da napuste ili, njihovo društvo bojiti se da se njihovo prijatelj ne naljuti, da se njihovo prijateljstvo ne sruši, da se njihovo prijateljstvo ne... Rekine. takođe od motiva jeste napadanje drugog i ogovaranje druge osobe, spominjanje nekih njenih osobina koje nisu bile poznate međunarodom, onda kada bude on napadnut ili ogovoren o strani te osobe. Umjesto da zamoli Allaha, žele šanohu da oprosti njegovom vratu koji je njega ogovorio, a i ne zna je li za razlog, toga ra za razlog njegovog govora umesto da zamoli Allaha džellešanu da mu oprosti i on je uzvraća na njegovog govor o svojim je li ogovaranjem, ogovaranjem te osobe, a neće jeli, da postupi po sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve i po sunnetu praksi prvih generacija u motive koji navode na ogovaranje spada svakako Ogovaranje i spominjanje drugih osoba po lošim osobinama kako bi odvratili poglede ljudi od sebe prema tim jeli, tuđim osobinama, tuđim lošim osobinama kako drugi ljudi ne bi primijetili njihove manjkavosti nego bi se jeli, zaposlili manjkavostima manjkavostima drugih. U motive ogovaranja drugih osoba spada i želja za uzdizanjem sebe na račun omaložavanja drugih želja zauzi zanim sebe na račun omalovažavanja drugih pa se tako zna desiti da neko za drugog govori da je neznalica s ciljem da dokaže kako je on je bolji kako je on pametniji od njega na uzbidlja ih takođe motiv ogovaranja i spominjanja drugih osoba pološim osobinama spada i zavist da naslađilo tako da neko iz zlobe i zavisti ogovara drugoga ko međunarodom ima ugled i čast koga narod voli, hvali, poštuje. U uzročnike ogovaranja spadaju i igra, zabava i smijevalanje, imitiranje, izbijanje šala s drugim ljudima, kako bi se jeli drugi nasmijali, o raspoložili, pridobili, je pridobili za sebe. Takođe u motive ogovaranja spada i iskazivanje čuđenja prema osobi koja ponekad pogriješila u vjeri znate što kad je riječ o ulemi, kada je riječ o učenjacima, nevodeći je ali računa o riječima Allaha poslanika sallallahu alejhi ve selleme da učenjak mučtahid kada pogodi rješenje, kada pogodi prilikom davanja ili odgovora na postavljeno pitanje, ima dvije nagrade, a da ukoliko pogriješi, ima jednu nagradu. I ne, ume, ne imajući na umu Da savršenstvo pripada samo Allahu, šanuhu, a da su griješenja bili bili pošteđeni samo, samo poslanici. U motive ogovaranja spada da dobro zapamtimo i ispoljavanje milosti prema drugim ljudima. Ispoljavanje milosti prema drugim ljudima govoreći jadnik da mu se uzvišenje. Allah smiluje i spasi ga od onoga čime ga iskušao. I mnogi ljudi dokazujući Sada su milostivi govore ovo jeli, u društvu, govore na skupovima, a nikako neće da i da i da da i zamoli svoga uzvišnog gospodara, Allaha žele šanu da njega zamoli za pomoć i oprost njegovom bratu, da Allah žele šanu taj koji je jedini kadar, je li da sačuva iskušenja njegovog brata ili ukoliko mu je dao iskušenje da ga što prije ako Bog da riješi, I tako, nego je li spomnio u skupojima na društvima, kako je li jedan jadnik, kako je zapao iskušenje tako dalje. Ponekad kao uzručnik ogovaranja može biti i srđba, može biti i srđba radi Allaha, narošto kada se vidi neko zlo dijela. Tako da čovjek koji ne poznaje metode Allahov poslanika, sallallahu alaihi vseleme, u otkvanjanju zla, lošeg dijela vrnu lahko može jeli upasti u pastu ugovaranje spominjući osobu koja čini neki dotični grijeh dotično zlo djelo može jeli da spomene može da se desi da spomene tu osobu po nečemu što nije poznato međunarodom po nekoj osobinici koja nije poznata međunarodom da je znači on zbog toga što je zlo djelo ove osobe jeli izazvalo kod njega revolt može jeli da spomene neku ošobinu, neku mahanu koja nije bila poznata, jel, međunarodom. Pa molim vam Laha Želešanu da nam sačuva svih ovih, a i drugih, jel, motiva koji postiču na na ovaj opasan grijeh, na veliki grijeh, jel, kao što kažu islamski učinjaci. Kaže Imam Neuvi, rahmatullahi ta'ala, ali u cilju očuvanja vjere. U cilju očuvanja vjere ogovaranje je ogovaranje dozvoljeno u šest Sljedećih slučajeva, u cilju očuvanja vjere, ogovaranje, gibet je dozvoljen u šest sljedećih situacija. Prva situacija, kada je nekome nanesena nepravda, dozvoljeno mu je da se požali vladaru, sudi ili nekome drugom koji ima vlast i uticaj na onoga komo je nepravdu nanio, I kako može reći taj i taj nije nanio nepravdu, učinio nepravdu ili taj i taj mi je to i to učinio. Druga situacija kada se traži pomoć da se nešto što ne valja promijeni. A onome koga čini pomogne da se popravi. Kada je dozvoljeno nekom od utjecaja jeli od vlasti reći taj i taj čini to i to pa ga spreči da to više ne čini. Javi to mi slično. Kada se traži nečije mišljenje, na primjer muftino, pa mu se kaže taj i taj, da moj otac, moj brat, moja žena učinio mi je takvu i takvu nepravdu, ima li on to pravo kod mene? Kako da se od njega spasim, kako da ja svoje pravo ostvarim? Može je li da spomenjem znači ima osobe, ali je bolje reći Ukoliko, jeli se može jedan čovjek ili jedna žena, jedan otac ili jedna djetje učinilo je to i to, pa šta misliš, jeli, kako da se čovjek poneso prema tome i tako dalje. Znači, bolje je da se ne spomene ime osobe, ali jeli ako bude potrebno, dozvoljeno, dozvoljeno je spomenuti ime čovjeka, ime osobe. Zatim, kada se muslimani trebaju upozoriti na neko zlo. Dozvoljeno je jeli, ogovaranje, dozvoljeno je da se spomene onaj koji čini to zlo i ovdje se svakako misli jeli, na davanje savjeta muslimanima, na ukazivanje na to zlo, a nikako jeli na spominjanje drugih osobina, jeli, drugih mahana kod te osobe koja čini zlo, kako bi jeli cilj našeg govora, naših savjeta ne bi bio znači, iskreni savjet za otklonjanje toga zla nego jeli, i ismijavanje te te osobe koja čini taj gre zatim kada se neko javno praskalašano ponaša i nekrije novotarije koje čini kao što su pijenje, alkohola nepravedno uzimanje i metka od drugih i slično dozvoljno je spomenuti tu osobu po tim grijesima po toj novotariji koju čini dozvoljeno je znači spomenti tu osobu u drugim stvarima znači koje ne čini javno to je zabranjeno u drugim stvarima koje ne čini javno iako nije znamo za te stvari nije nam dozvoljeno nije nam dozvoljeno da ih spominjemo drugim ljudima i šesta situacija kada je neko opće poznat Pod nekakvim nadimkom. Dozvoljeno ga je spomenuti pod takvim nadimkom u cilju njegova raspoznavanja od drugih ljudi. Osim znači ako se time htio poniziti. To je zabranjeno. Znači u cilju raspoznavanja ljudi ukoliko znači, više osoba ima isto ime pa je jedna od tih osoba koja je nama potrebna koju treba da, jeli, da pronađemo. Poznata je po nekakvom nadimku makakav taj nadimak bio, dozorim nam je znači, u toj situaciji da spomenemo tu osobu po nadimku kako bi je, je li, lakše pronašli. Ukoliko ga je znači, moguće razpoznati po njegovom imanu ili po nečemu drugom ne spominjući taj nadimak ili neku njegovu osobinu, bolje bi bilo je li, da se ne spominje njegov nadimak ili njegova osobina značita pokoje poznat međunarodno međutim koliko nije znači moguće njegovo razpoznavanje onda je eli dozvoljno dozvolno da se spomene tra njegova osobina na kraju inače ona htjela spomenuje eli šta je to ne mimet? šta je to eli prenošenje tuđih riječi pod na minnatom se podrazumijeva prenošenje tuđih riječi Riječi jednih ljudi drugima s ciljem umošenja nereda, razdora i mržnje među njima. Onaj koji prenosi tuđe riječi suprostavlja se narodbi uzvišnog Allaha kada kaže, kao što je u prevodu značenjem, vjernicu samobraća, zato pomirite vaša dva brata. Vjernicu samobraća, zato pomir, pomirite li, vaša dva brata, suprostavlja se ovoj narodbi uzvišnog Allaha jer on ne čini ništa da pomiri sa dva brata nego naprotiv je li čini sve na unošenju razora, smutnjem, fitnjem je li među braćuvom muslimanima nikako je li na popravljanje njihova stanje. Allah džele šanu kaže i popravite je li međusobne razmirce. Rekao je Uzvišeni Allah je li oprinošite tuđe griječi i ne slušaj klevetnika onoga koji tuđe Koji tuđe riječi prenosi. Kaži Ibn Kethir, rahmatullahi ta'ala, rih to jest onoga koji hoda među ljudima i spletkari, spletkari među njima. Allahove riječi, kao što se prenosi jeri, u suri Leheb i žena njegova koja spletkari, dio ajeta, i žena njegova koja spletkari, odnosi se na Ebu Lehebu u ženu koja je prenosila tuđe riječi s ciljem ciljem sijanja razdora i mržnje među muslimanima kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koji smo maili naveli o dvojici ljudi koji će se kažnjavati jeli, u jedna je u kaburu jedna znači ona osoba koja se nije čuvala mokraće, a druga osoba je ona koja je išla je i prenosila tuđe riječi između ljudi i izazivala smutnu, smutnu među njima. Zabizdženo je od Ibnu Mas'uda radijallahu da je rekao, ne govorite mi ništa jedni o drugima. Ne govorite mi ništa jedni o drugima, ne želim ništa da čujem o vama, želim da odem od vas širokih prsa. Želim da odem od vas širokih prsa. Rekao Ibna Abbas radijallahu t'alanda ta anhuma, ko tebi prenosi riječi o drugom, znaje da će ih i drugima prenositi o tebi. Znaje da će i drugima prenositi riječi o tebi, pa da se čuvaj. Na kraju dragi moj brat i cijena sestro, učinimo da nam strašno pred našim očima budu riječi Allaha dželle šanhu. On ne izusti ni jednu riječ, čovjek ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije prisutan onaj koji bdi. Znajmo dobro Da za svaku riječ, za svaki harf koji zgovorimo da Allah je dobro zna za njega i da je svjestan toga i da su s naše strane maliki koji sve to dobro zapisuju i sve ono jeli što ćemo naći pred sobom na sudnjem danu pa ga se dobro čuvajmo. Čuvajmo dobro svoj jezik i iskoristimo ga jeli u hajru, iskoristimo ga u po Allaha, Allahu dželle şanehu njegovom slavljenju iskoristimo ga jeli u svim dobrim dijelima s kojima ćemo ako pogreši ili popraviti popraviti svoj iman svoju vjeru kažemo ovaj govori molim Allahu dželle şanehu da oprosti imeni vama a molite ga i vi Allahu dželle şanehu letaj koji oprašta koji voli opraštanje pa ga molimo da nam oprosti assalamu alejkum ve rahmetullahi Allah is going long, long, long. Allah is ска интернет страница minber ima kebghi ya ilani rajian min karamika ul hadhihi sabili i svaki wa wafu nasya إِلَّا كَرَفَالٍ اللَّهُ يَا مَلِكُ دَارِ نَصْرٍ وَمَرَامٍ أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِسْلَامْسْكَا إِنْتَرْنِتْ صَفْنِصَا مِنْبَرٌ وَطَائِرٌ فِي الرَّبَا لَحَسِجَتْ كُلَّمَا فَتَحَ جَمْرٌ kum ummaten yad'un ila alkhayr lekom bude oni koji ce na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro a odla odracho on ce stazerit posten inkahumul muflihun ashraqatna fi lidin min mukladi inama radat yuhamtan alhaj islamska internet stranica Minber Allahu <laughs> akbar Allah